прокурором села, відає про все, всьому знає дати раду і якби не сімдесят три її роки, бути б їй сільським головою. Нехай би розказала про колишніх господарів цього обійстя. І як ти раніше не дотумкав спитати? Отоді, може, і не доймали б тебе майже містичною загадковістю кілька десятків слів у зошиті. Ось він лежить на столі, розкритий на першому аркуші, від якого тебе відірвало раптове голосування союк. Якраз тоді, коли ти вкотре перечитував написане чітким каліграфічним почерком. Вони помирають і переходять у кращий світ, а на тебе полишають цей. Зошит – свідчення твоєї чужості в цій оселі. Ти натрапив на нього аж через два роки після того, як сюди вселився. Знічев я, перебирав на полицях дерев'яної етажерки. Мода на них давно минула, тепер таких не виробляють. Книжки, полишені колишніми господарями і читані-перечитані тобою по кілька разів. І рука висмикнула споміж так само давніх фоліантів звичайнісінький ушнівський зошит у клітинку. На 12 стандартних аркушів з табличкою множення на задній сторінці обкладинки. Колись і ти в такому ж самісінькому роз'язував шкільні задачки. Знахідка зошита гостро хлюпнула в душу пригорщу холодної тривоги. Виявилось, ти не знаєш помешкання, в якому живеш. Отож, будь-коли воно може підкинути нову несподіванку. І дай Боже, аби всі вони були не страшні, не загрозливі. Та й це ще не головне. Головне, як розуміти напис заставлений у зошиті невідь ким і не кому. Можливо, колись тут мешкав чоловік чи жінка, до чи його чола доторкнулася долоня Господа і позначила його хистом до писання літературних творів. А вже ж, речення написано вправно, навіть претензійно розкішно. Авторові вдалося не так ним сповістити щось важливе, як закласти у міжслів'я таємничий підтекст Пообіцяти загадку, заінтригувати. Якщо так, то чому б тобі не спробувати розвинути невідомий задум невідомого автора? А раптом і ти виявишся сподоблений Божої ласки. Раптом і в тебе відкриється письменницький талант. Ет, облиш і сам себе не сміши. Не спалахнула в тобі господня іскра досі? Де її взятися нині? Часом Теладен був пристати на думку, що на папері в клітинку зафіксоване послання з глибин космосу від братів по розуму. Але розуму значно досконалішому і могутнішому, раз вони нам, а не ми їм, передають потаємні знаки. Але за мить і ця версія розсипалася на порохняву, веде надто примітивною і надуманою. Одне речення з трьох десятків слів перше прочитання якого розворушило в тобі щось глибоко і міцно приспане, давно забуте чи навіть заборонене для тебе. Але що? Що? Знятямлений, ти схопився із тільця, міряв кроками кімнату від столу до дверей, і від дверей до столу. Від і до, від і до. Знову впивався очима в текст і дивився на нього – а вже не осягаючи значення окремих слів і всієї суми значень. Дивився так насторожно, не мов перед тобою лежав предмет або річ невідомого призначення. Щось не зустрінути досі, коли б незумисне підкинути тобі в призначене місце і призначений час. Ким призначений? Вони помирають, і ти мусиш жити за себе і за них. За них? Це за кого саме? Ти можеш назвати, бодай, одне ім'я, чиї недожиті дні й роки, заповідані тобі? Не можеш. Не відаєш такого імені і не уявляєш жодного обличчя, яке постало перед очима від називання котрогось імені. Скільки знаків питання? А хто може знайти відповіді? Мовчить хата, мовчать стіни, німують шибки у вікнах, і від того аж дзвенить у вухах, вони, здається, на дотик відчувають фізичне напруження замкненого простору, кімнати, як те буває перед грозовим розрядом. Тиша в хаті, за вікном і в усьому обширі від землі до піднебесся стає нестерпною вона вигонить тебе спершу за двері, за дверима з двору. Ти стоїш якийсь час по той біч хвіртки і дивишся униз на долину. Проте щось підказує тобі йти не туди, услід за бомжами, а в бік протилежний, де дорога виведе тебе за село.